İmam Məhdi ə.s. xüsusi naibləri Həzrət Məhdi ə.s. çiçik qeyb dövründə o həzrətin ata və babasının ən yaxın səhabələrindən, şiyələrin böyük və təqvalı alimlərindən dördü onun xüsusi nümayəndəsi olmuşdur. Onlar aşağıdakı ardıcıllıqla nümayəndə olmuşlar. 1. Əbu Əmr Osman İbni Səyid Əmri 2. Əbu Cəfər Məhəmməd İbni Osman İbni Səyid Əmri 3. Əbul Qasim Hüseyn İbni Ruh Nobaxti 4. Əbul Həsən Əli İbni Məhəmməd Səməri Həzrət Məhdi Ələyissalamın müxtəlif məntəqələrdə o cümlədən Bağdad, Kufə, Əhvas, Həmədan, Qum, Rey, Azərbaycan, Nişapur və s. məntəqələrdə də nümayəndələr olmuşdur. Ya onlar bu dörd nümayəndənin vasitəsi ilə cəmatın məsələlərini imama çatdırır və onların həllinə dair imamdan məktublar alırdılar, yaxud da bu dörd nəfərin nümayəndəliyi ümumi və hər tərəfli olmuş, başqaları isə müəyyən məsələlər üzrə nümayəndə olmuşlar. Əzrət Məhdi Ələyissalamın müxtəlif məntəqələrdəki nümayəndələrindən aşağıdakıların adını çəkmək olar. Məhəmməd İbni Cəfər Əsədi Əhməd İbni İshaq Əşəri Qumi İbrahim İbni Məhəmməd Həmədani Əhməd İbni Həmzə İbni Əliyəsə Məhəmməd İbni İbrahim İbni Məhziyar Haciz İbni Yezid Məhəmməd ibn-i Salih, Əbu Haşim Davud ibn-i Qasim Cəfəri, Məhəmməd ibn-i Əli ibn Bilal, Ömer ehvazi, Əbu Məhəmməd və Cənayi. 1. Əbu Əmr Osman ibn-i Səyid Osman ibn-i Səyid Bəni Əsəd olmuş samirra şəhərində yaşadığı üçün Əskəri də adlandırılmışdır. Şiyyələr onu səmman deyə çağırırdılar. O, siyasi fəaliyyətini məxvi saxlamaq üçün yağ satmaqla məşğul olurdu. Belə ki, şiyyələrin imama çatdırmaq istədikləri pulu, malı onlardan alıb yağ qablarına qoyar və imam Həsən əskəriyə çatdırardı. Şiyyələr ona tam eytimad edirdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, Osman İbni Səyid İmam Nəqi ə.sələmin və İmam Həsən əskəri ə.sələmin nümayəndəsi və ən yaxın şiyyəsi olmuşdur. Şiyyə başçılarından olan Əhməd İbni İshak deyir, Bir gün İmam Nəqi ə.sələmin yanına gedib dedim, Mən bəzi vaxtlar burada olur, bəzi vaxtlar isə olmuram. Burada olanda da Həmişə sizin yanınıza gələ bilmirəm. Kimin sözünü qəbul edim? Kimə qulaq asım? İmam buyurdu. Bu, Əbu Əmr, inanılmış və etibar etdiyim bir şəxsdir. O sizə nə desə, bilin ki, mənim tərəfimdən çatdırır. Əhməd İbni İshak sonra deyir. İmam Nəqi ə.s. vəfatından sonra İmam Həsən Əskəri ə.s. yanına gedib Həmin sualı verdim. O həzrət atası kimi buyurdu. Bu Əbu Əmr mənlən əvvəlki imamın etibar etdiyi, eləcə də mənim həm həyatda ikən, həm də öldükdən sonra inandığım bir şəxsdir. O sizə nə desə, bilin ki, mənim tərəfimdən demiş və sizə nə çatdırsa, bilin ki, mənim tərəfimdən çatdırmışdır. İmam Həsən Əskəri ə.s. vəfat etdikdə o həzrətə qüsr vermək, kəfənləmək və dəfn etmək işlərini zahirdə Osman İbni Səyid icra edirmiş. Həmçinin bir dəstə şiyənin gözü qarşısında Osman İbni Səyid İmam Həsən Əskəri ə.s. tərəfindən Yəmən şiyələrinin göndərdiyi şəri vergiləri təhfil alır. İmam Həsən Əskəri ə.s. bu hərəkəti ilə Osman İbn-i qarşı olan böyük hörmət və etibarını göstərərək buyurmuşdur. Şahid olun ki, Osman İbn-i mənim, Oğlu Əhəmməd isə oğlum Məhdi ə.s. vəkili olacaqdır. Həmçinin 40 nəfər şiyyənin İmam Həsən Əskəri ə.s. ilə görüşünün sonunda, O həzrət buyurdu Osman İbni Səyid nə deyirsə qəbul edin Onun əmrinə tabi olun, sözünə qulaq asın O sizin imamınızın nümayəndəsidir və ixtiyar sahibidir Osman İbni Səyidin vəfat etdiyi tarix məlum deyil Bəziləri ehtimal verirlər ki, o hicri 260-267-ci illər arasında vəfat etmişdir Bəziləri isə onun 280-ci ildə vəfat etdiyini qeyd edir. Məhəmməd İbni Osman İbni Səyid Əmri Məhəmməd İbni Osman da atası kimi şiyə böyüklərindən idi. Təqvası, ədaləti və alicənablığına görə bütün şiyələrin etibarını qazanmış, İmam Həsən Əskərinin eytibarlı və ən yaxın dostlarından olmuşdur. İmam Həsən Əskəri ə.S. Əhməd İbni İsaqın kime müraciət edək sualının cavabında buyurmuşdu. Osman İbni Səyid və oğlu Məhəmməd hər ikisi mənim eytibar etdiyim şəxslərdir. Sənə nə çatdırsalar, bil ki, mənim tərəfimdən çatdırır və nə desələr, bil ki, mənim tərəfimdən deyirlər. Onların sözünə qulaq az və onlara itayət et. Çünki onların ikisinə də mən ehtibar edirəm. Osman İbni Səyid vəfat etdikdən sonra İmam Məhdi ə.s. tərəfindən Məhəmməd İbni Osman'a bir məktub yetişir ki, həmin məktubda İmam ona başsağlığı verir, eyni zamanda onun nümayəndə təyin olunduğunu çətdirir. Abdullah İbni Cəfər Himyəri deyir, Osman ibn-i Səyid vəfat etdikdən sonra İmam Məhdi ə.səlamdan əvvəllər bizimlə məktublaşdığı xətlə yazılmış bir məktub gəlir. Məktubda Məhəmməd ibn Osman atasının yerinə naib təyin edilmişdi. Həmçinin İmam Məhdi ə.səlam İshak ibn-i Yəqubun suallarına cavab verdiyi məktubunda belə yazmışdı. Məhəmməd ibn Osman ibn-i Səyddən və vəfat etmiş atasından Allah razı olsun. O, mənim inandığım bir şəxsdir və onun yazdığı mənim yazdığımdır. Məhəmməd İbni Osman fiqh sahəsində bir neçə əsər yazmış, o vəfat etdikdən sonra isə həmin əsərlər imamın üçüncü naibi Hüseyn İbni Ruha yaxud dördüncü naib Əbul Həsən Səməriyə çatmışdır. Məhəmməd İbni Osman təxminən 40 il İmam Mehdi əleyhisselamın nümayəndəsi olmuş, bu müddət ərzində müxtəlif məntəqələr üzrə təyin olunmuş nümayəndələrə başçılıq etmiş, onların işlərinə nəzarət etmiş və şiyələrin işini həll etmişdir. İmam Mehdi əleyhisselamdan ona çoxlu məktub yetişmiş, o isə həmin məktubları öz sahiblərinə çatdırmışdır. Nəhayət, Hicri 304 yaxud 305-ci ildə vəfat etmişdir. O ölümünlə qabaq vəfat edəcəyi tarixi müəyyən etmiş və müəyyən etdiyi vaxtda da vəfat etmişdir. Əbul Qasim Hüseyn İbni Ruh Nobəxti Məhəmməd İbni Osmanın ömrünün son günlerinde şiyə böyüklərindən bir dəstəsi onun yanına gəlir. O deyir, Mən vəfat etdikdən sonra mənim yerimə imamın nümayəndəsi Əbul Qasim Hüseyn İbni Ruh növbəxti olacaq. Bundan sonra ona müraciət edin və işlərinizdə ona eytibar edin. Hüseyn İbni Ruh İkinci naibin ən yaxın köməkçilərindən olmuşdur. Məhəmməd İbni Osman, yəni ikinci naib, şəri vergiləri təhfil vermək üçün şiyyələrə ona müraciət etməyi göstəriş verirdi. O, Məhəmməd İbni Osman İbni Səidlə şiyyələr arasında bir vasitəçi idi. Hüseyn İbni Ruh şiyyə fikrinə dair Ət-Tədib adlı bir əsər yazmışdı. Yazdığı bu əsərə münasibət bildirmələri üçün onu qum fəqihlərinə göndərir. Onlar bu kitabı nəzərdən keçirdikdən sonra ona məktub yazıb bildirirlər ki, bir məsələdən başqa bütün məsələlər şiyə fikrinə uyğundur. Hüseyn İbni Ruhla eyni dövrdə yaşamış bəzi şəxslər onun ağıl və istedadını məhd edərək demişlər. İstər onunla müvafiq olan, İstərsə də müxalif olan şəxslərin dediyinə əsasən, Hüseyn İbni Ruh dünyanın ən ağıllı adamlarından biridir. İmam Məhdi ə.s. üçüncü nümayəndəsi Hüseyn İbni Ruh Nobəxti, Abbasi xəlifəsi müqtədirin hakimiyyəti dövründə 5 il həbsdə olmuş, 317-ci ildə azad edilmişdir. 21 il nümayəndəlikdən sonra Hicri 326-cı ildə vəfat etmişdir. Əbul Həsən Əli İbni Məhəmməd Səməri İmam Məhdi Əleyhisselamın göstərişinə, və üçüncü nümayəndə Hüseyn ibn Ruh nobəxtinin vəsiyyətinə əsasən, ondan sonra əli ibn Məhəmməd Səməri imamın xüsusi nümayəndəsi təyin olunaraq şiyyələrin başçısı seçilir. Səməri, İmam Həsən Əskəri Ə.S. ən yaxın şiyyələrindən olmuşdur. O, 329-cu ildə vəfat etdiyi günə qədər İmam Mehdi (aleyhissalam)ın xüsusi nümayəndəsi olmuşdur. Vəfat etməzdən bir neçə gün əvvəl İmam Mehdi (aleyhissalam)la aşağıdakı məzmunda bir məktub alır. bismillahir rahmanir Ey Əli ibn Məhəmməd Səməri, Allah Taala sənin ayrılığının qəminə görə qardaşlarına əcr əta etsin. Sən 6 gündən sonra vəfat edəcəksən. İşlərini qaydaya sal və heç kəsi öz yerinə canişin təyin etmə. Kamil qeyb dövrü çatıb və mən bir də Allahın izin verdiyi vaxt zuhur edəcəyəm. Mənim zühurum uzun müddətdən, qəlblər sərtləşdikdən və yeryüzü zülmlə dolduqdan sonra olacaq. Şiyələrim arasında iddia edənlər olacaqdır ki, məni görmüşlər. Süfyaninin qiyamından və göy sədasının eşidilməsindən qabaq kim belə iddia edərsə, birinci o yalançıdır və iftira deyir. Allahdan başqa heç bir qüdrət və qüvvə yoxdur. Məktub gəldikdən düz altı gün sonra Əbül Səməri vəfat edir. Vəfat etməzdən qabaq ondan soruşurlar ki, Səndən sonra imamın nümayəndəsi kimdir? O isə cavab verir ki, mənim kimi sə nümayəndə təyin etməyə icazəm yoxdur. Əbul Həsən Səmərinin vəfatından sonra Şiyə tarixində Böyük Qeyb dövradı ilə tanınan yeni bir mərhələ başlayır.